Gure ihatiak ogoita ama bost kampainaren egun aundia dugu larumatuntan, azpahnen eta hortaz mintzatzen gira goizuntan gure ihatiko koordinatza den olatz, iduaterekin eguran zuri. Eguran buzieri. Hala, goita ma bost garen urte betetziak hari, guri jatiak deliberatu du kampeina beresi baten e, eramaitia urte hundak hundan, eguna hundia ikendu bat itiek e, eldudal, arrun bat jan, eta be, lehenik, e, bada musika eta nola joan da a, kampeina hori? Ba joan den irailetik, asigira beraz, hain ekitaldi e, antolatu ditugu, hastapenan eh, eginu, eh, gure ideia zela pixka bat publiko zabalaren antolatze gauzak, gazte ezain gazte, adineko pixka bat deneri irekia, eta zentzu horretan kanpaina dugu kampaina ieda demoraenit zartu dula gure musika lehiaketak, etranplen lehiaketa da dituduguna egin maititugu lehiaketa bat baita egin maititugu kamporaketak, izan maitire irabazleak horretarako gaztetxekin milugirat askertzen ditugu oino parte hartu duten gaztetxeak izan dira bayonakoa, zizpa, doineban eloitzunekoa baita ere itsasukoa eta finala izan dugu larumatuntan azpagren jenik gaztetxekin loturari egitea ongi izan da guretako, lehiaketa ongi joan da menturaz nahiko ginoen eta beti nahi, nahi baitugu ala eh, jende gehiago hiltzea, baina ongi joan dira gironian izan da, jende pixka bat bildu da ere, eh, irabazleak atera dira, igan larun batuntan beraz hiruek parte hartuko dute, izanen dira muda, muskulo eta goliat bakotxak bere kanporaketa irabazi duena eh, ondotik egin ginoen ere espeletan eh, haugendako eh, ikusgari bat horre eh, girobiziki edegian eh, iragan zena, harua alde gainera, eta Eta hor, emanen diogu, emanen diogu, beraz, azken, ez azkena, baina gurek italdi nagusia izanen dugu larun batuntan, kantaldiarekin, hor, zinez deneirekia, eti adineko enetara, kantaldi azpagneko mandealan. Gogo eta bat aipatu behar dugu, baina, nunbait, gogoetari lotzeko ere, mintsaldi ez da baidea izan zen, irratian musikari buruz, Zeriku um, uh, eskual musikak igatietan? Bai, ere sartu ginuen hori uh, gure kanpainan, baina uh, aspaldiko gogoeta batzen, eh, da uh, aspalditikai aipatzen dugula igatian, uh, gure igatian, baina baita ere Euskal igatietan, eh, Sibiroko botza, Antseta eta Iruleko igatia ere, uh, zer funtzio dugun guk igatikisa Euskal musikan, zer den Euskal musika, uh, baina da, baitu gula kritikak batzutan, pasatzen dugun musikaren arabera, guk ere uh, baditu gure nahiak eta gure usteak, eta hortako muntatuki noen gogo eta bat, pizka bat ara musika inguruko jende zabal bat uh, gomitatuz bizikiongi pastuzena hemen uh, gure igatiko estudioetan uh, egin ginuena eta eta hortik ere ondorioak ateratugu zen talanta talde bat aterako da eta zinez uh, gure gai nagusi bat da ere uh, igatian uh, bai gure igatian eta bai euskal igatietan gai nagusi bat da ere musika eta euskal musika ze funtzio dugun zer zer um, zer e rol uh, musikan eta instanteaipatu dugu ere gure larun batuntako kantaldian uh, izan dugun jagera ona bereziki musikarien uh, musikarietaz. Ez tabaida hoktan, beraz, haipatu zen uh, lantalde bat, da kampot ihatitik kampo diren jende batzuek osa lezaketena. E, kampoko parte hartze hori, pixka bat ideabatu kaiteko gaur gure ihatian uh, nola nola gauzatzen da uh, kampoko jendeak edo entzureak zer likudu. Hori da gure gogoetaren, e, gure ikatzean, eraman dugun beste gogoetaren e, mamietariko bat eganezake eta hori bada, bada nik uste bi urte eramaten dugula gogoeta hori. E, ere, e, ara, bimila tamasik agen uxtean gira, bimila tamasazpian sahtzekoa gira, igatielka arteba gira, igatielka arteak ere garatzen dira, e, denetan garatu direne bezala eta ez dugu, e, ez dugu duela goitama uxteko ibin e, moldea beharik eganezake, zentak gauzak aldatu dira, baina bai... Menturaz galdu dugula kanpoko parte hartzailearen edo gutxienez gutxiitu dela kanpoko parte hart hartzailearen egolori eta biziki profesionalizatu gira, orain aras langile gira gure igattian guke egiten dugu gure programazioaren guk ekoizten dugu gure programazioaren partea handi bat eta menturaz nagin nuke eta gogoeta zenzu horurtan zen iigaziaa pixka interaktiboagoa interakktiboagoa izan dadin kanpokoek parte hartzea handiago bat izan dezaten eta aipatu eh, eh, eh, gin ja danik eh, asigin kanpaina kampaina, eh, prentsago mitatugin nolarik, aipatu ginoen eh, dena ateak zabalik direla, eh, kampokoer eh, hori dena behar dela modatu eta behar dela kuadro batean egin eta ados gira, eh, zinugulare zer nahi egin, nornaik zer nahi egin, baina bai eh, guri ratian azteko ateak zabalik ditugula, kampokoek partea retzaten edo eman gizunak egiten, baina edo ere iritziak ematen, edo eh, beren eh, ikuspundu bat eh, ematen eh, emankizunak edo bestean besteari buruz hau lagin makolitaik ezendako esteginau ez, ez gauza berri batzu ere proposatu, formatu berri batzu, ja da formatuetan ere uh, usu zera berdinetan girela baina hori ere aldatzen hala eta gusteko ateak zabalegitugu kampokoak uh, ara denen iratia izan dadin hasta azken finean iratia hori da tresna bada eta eta guari gira egunero hemen lanean baina entzuleak egunero entzuten dute kampokaldean eta entzulak desberdinak dira eta hoiek ere balukete beren beren iteko zer nolako iratea nahi dugu nonko urteetan bada itzaleko lana ere administrazio lana eta hor ere belaguntzaileen uh, beharra bada Bai, bai, desberdinak dira, eh? mentura zeipatzen al ditugu orain. badira gure kronikalariak hor dira, egunero heldu direnak egunero ez, baina egunero pasatzen dira, baina emaitzegun astean baino edo astean biladi zitzen al dira kronika bat egiteko gai edo besteak. Badira gure egietako berrigietariak eta eskertzen ditugunak eta larun batan eskertuko ditugunak hori guztiak eta gero bada ere, badira ere ez ditunaian antzi gure sos emaileak, laguntzaileak deitzen digunak ere, badira batzuk ira batek guziz sos amaitzen dutenak hori Eta horien proiektua importantea baita, eta horiek esker bizigira ere, beraz berazazpimagatzeko da, eta gero badira ere, anuniz jalariak egia da, e, irratia elkarte bat gira, eta elkarteak dion bezala, elkartea batek, ordu presidente bat, idazkari bat, eta diru zain bat, eta hiru eiek behar dira elkartea mundatzeko, baina gero badira, anuniz jalariak pixka bat, irratia kudeatuko dutenak, eta badakigu elkarte mundua, Konpikatua dela azken urte hauetan, zaila dela administralariak atxe maitea, zaila dela jendea implikatzea proiektuetan, baina guri gatiaren proiektua proiektu ahondibada, interesgaria da, da e, komunikazio trezna bada, eta biztan dena administralariak ere parte hartu nahi dutenak proiektu untan, Abia horitan zure urte dituna baina seguraki beste 35 beteko dituena, bista dena ongi e, direla, 3er beara badugula ere antzinatzeko. Mm -hmm. eta proiektu haundi bat, euskari jatieak edo euskari jatiean xarean ere ere, bada kisue guri gatiauskal gatiaren sarean dela, e, iruliko iratia subiruko botza tantseta iratiarekin e, eta horiekin elkarlanean egin behag dugula ere eta egiten ari girela, bakotsak bakotsak bere berezitasuneekin mistan dena, arlo desberdinetan, baina heldu den heldu diren urtetako ere egonka bat hori e, da ere guri gatiaren tokizuna, nola ustar tu euskali gatiaren sarean saren bestigaritekin batera eta eta hori dare proiektuaren parte uh, Portorova daite Larrumatean, beraz, egun ahondia izan dela, kampainako Dei. egun nagusia, hola aipatu zen, eta beraz, hor bat dira hainbat ikitaldi desberdin, kantaldi batekin hasten da lehenik? Bai, hmm. lehenik, menturaz, espiritua, eh? larun bateko egun hau zen, zinez, zinez, beh, gure nagusi bat eta hor irudikoatuko ditugu goitama bosturteak, eh, goitama bosturte luzeauek, fite pastu direnak, eta beraz, guretako parada zen, gure laguntzaileak eskertzeko hori ere biziki importanta zen guretako, da guretako eta laguntzailak ostio aipatu ditudan guziak gure kronikalariak, gure berriketariak gure antenan parte hartzen duten guztiak baina baita ere e, diruan baiten digutenak aldi guziz, baita ere gure niskalariak hor direnak e, laguntze behar dugu larik, guztiak guziak gomitatu ditugu jenen dira, benturas ez denak, baina alduten guziak jenen dira eta kantaldira gomitatzen ditugu eta gero notik uru pali bat egine dugu horiekin zinez guretako importantea zen gero kantaldia e, lau Laubontan, asiko da, azparneko mende alagelan. E, Ostion ere aipatzen nituen elkantariak eta laubontan izan ditugu e, Airea Mikel Marquez, Seitan, Otsalde, e, Zortziburu, Pantsistamagi eta Pako. Zortziburu e, kantusapelketako irabazleak, ez bainitzauker. Eta e, hauek ere antxula dira zenta egia e, e da guk badugura rol bat hoien e, musika zabaltzen baitugu egunguziz gure uinetan eta ongi eskertzen digutez zenta jenen dira ugirik denak Uh, eta eta menturaz aurik ere ikusten dute ber hori betetzen badetzen dugula eta guk ere aldi beran eskertzen eskertzen ditugu hasteko azpimarratu nahi ginuke hoien hoien izaiteko manera edo erantzun baikoga gutienez eta segidan, eh, segidan altzutenek gutienez gutenez ez dizu dena segidan baiezko eman dute eta usura da beraz hori eskertzekoa da ara txaleko laguntan hasiko da ez dakit 7 7 7 bukatzeko dutola bakotzak hiru kantu emanen ditu eta beriztasuna guk gallini gallin duguna eta iruaren kantua bertxio bat hartzea nazioarteko edo euskal errikoa. Hmm, hori da formatua, eh? oitama urten dako, formatua egin ginuen e, taldeak gurutzatzea, e, eta hoitzen gira izan zirela ezkontza bizikipolitak adibidez aire azpenak Mikel Margesekin ondotik zede bat aterazuten eta bizikipolitea izan zen, oaikoan oitama urten dako, aldatu dugu, eginen dute bakotsakiru kantu, beren bi kantu eta gero beste bat bertso bat e, beste norbaiten bertxioa ez dugu zehaztu, ordo nautatuko dute zeiten alda kantu uskaldun bat, edo eskantu esskadu bat asteko bertsu bat eskainiko dute prestatua pristat, dutena horiek eta e, pitzazut ere poli polita ateratzenan dela. Ono Jateko, edateko, hanberian eta gaualdiak entzina segituko du, azparnen teatiola gaztetxearekin eta gaztetxean. Hmm, bai, kantaliaren unutik, beraz, e, talo eta edateko, eta ostatu izanen da, hor, e, mementu goxori beskabat luzatzeko, eta gero gauean, atik e, amarrontan edo amarte gitan hasiko gira, ebe gure tramplean lehiaketaren finala izanen dugu, teatiola gaztetxean, azparnen, e, beti, ezainugun, beraz, mendealatik, hor berean, eta hor, muda, muskulo eta goliat aiko dira, ikusteko nokira bazten duen gure aurte goliaketa, eta bukatuko dugu karauke um, simpatiko batekin, erranginezake. Karauke hortan uh, <laughs> ari patzen aldugu, izaren dela Beresitasun bat, gure igatiko langile batzuak ere, kantatu beharko baitzute? Uh, ez panizokek, uh, eta entziuman ima duzue gure igatiko kuiza, uh, duan den Astean edo Dolabi Aste, kuiz orta ko hasiko uh, dute karaoka, beraz, uh, girua berotzeko hasiko dute karaoka, beraz, simpatiko izaiten alda. Izenak emaren ditugu, eh? Are. Pampi Merkapidek, Christofa <laughs> Rotzarena, <laughs> eta <edza> txicho <laughs> bedbederek uh, irukote. Ez da urzatea gane, eniz etortzen alko. <laughs> la <rembaga. laughs> beraz, zoiak izanen dira, eta ez ez berriz ere giruko, so nukutiatu olal mista dena, eta hor luztatzen halko dena, e, gure eguita, ma bostet, urteak ongi ospatzeko gizan. Olazi zituate, mire esker, eta shaghi shahri... bai. Hala, beste aipamen bat, inen baitugu, zurek ilan, kirolatz.